18. fejezet A naunik úgy vágtattak felénk, a kantárt lovuk nyakába dobva, kezükben felajzott íjjal, mintha a puszta, végtelen, titokzatos mélysége éppen akkor szülte volna őket a világra. A hegyek ott álltak mögöttük, válukon a tavaszi reggel páraköntösével, és arra gondoltam, hogy az erdők sötét ösvényein legalább ismerős veszélyek várnának. De most már hiába fordulnánk vissza, Utolérnek, mielőtt még az út harmadát megtennénk az első fákig. Megállítottam a lovam, és a többiek parancs nélkül is közelebb húzottak. Az egyik málhás ló felnyerített, megérezte közeledő testvéreit. Hiába tanított Orcsú egy egész évnegyeden át, nap mint nap lovagolni, és hiába magyarázta el, hogy így fogadnak majd bennünket. Félelmet keltő vad rohanással bizonytalanul ültem a nyerekben, és úgy éreztem, minden nauni szó kirepült a fejemből, amit türelmesen ismételgettem a viharisten esős mengyörgéses éjszakáin. És ha mégis csapda? A numdával érkezett nauni követeket gazdag ajándékkal küldtem vissza, és üzenettel, hogy Erúa ünnepe után maga indulok megkötni a szövetséget. Azután a legviharosabb időkben újabb nauni követség vergődött át a Barkanon. A megdagadt patakok, sziklaumlások és a lovak patája alatt szétmáló ösvények miatt minden lépéssel az életüket koszkáztatva, csupán azért, hogy tudjam, Demgál megkapta az üzenetemet és vár. Jobb lenne, gondoltam, ha belénk rohannának. A kézitusában nincsen minden előny az ő oldalukon. Mert ha fognak és nyilazni kezdenek, szerencsére numda a városban maradt. Ott van Inimma, és Orcsú is. Velem csak mes duhal meg. Talán egy ideig még tovább él az, amit elkezdtem. A ló újra fölnyerített, és a többi is nyugtalankodni kezdett. 50 méteresen voltak, mikor csoportjuk tágas félkörré formálódott. Egy pillanattal később a két szélen vágtatók már egy vonalba értek velünk, és az íjakat tartó karok a lövés előtti mozdulatba lendültek. Nem... Ez mégsem lehet játék. Ekkor valamelyik éleset kiáltott, a lovak lába, mintha görcsöt kapott volna, megfeszült, patáig feltúrták a friss tavaszi füvet, a rohanó csapat szoborrá merevedett. A pattanásik húzott íjakon a nyilak hegye a torkunkat célozta. Kezdtem nagyon tisztelni Pechnemert, és megérteni a többi kereskedőt, akik elkerülték a naunik földjét. Az, amelyik a félkör közepén, szemben állt velem, megszólalt. Én, Hidar, atyámnak, Mekridurnak első fia, köszöntöm Avana királyát. Csodálatos képen minden szavát értettem. Atyám legelőin, atyám Mekridur, Demgál a király és a magam nevében. Különös volt, hogy a királyt csak a második helyen említette apja után. Válaszoltam neki, ahogyan illet, erre is orcsú tanított. aztán Hidar elmondta, hogy atya bármennyire is sajnálja, nem láthat vendégül, noha tábora utunkba esik, mert egyik távoli legelőjére kellett lovagolnia. Csak később jutott eszembe, hogy Mekridur úr éppen úgy tudta érkezésem idejét, akár Demgál, és ha valóban találkozni akarna velem, elhalaszthatta volna a dolgait. Elég nagy úr, hogy azt tegyen, amit akar. Így aztán én is őszintén sajnálkoztam, és megindultunk, hogy még alkonyat előtt elérjük Mekrid táborhelyét. Akár megérem űrhajótok érkezését, akár nem, az első időkben a legtöbb dolgotok ezzel a néppel lesz, mert sorsa az elmúlt évtizedekben szorosan összekapcsolódott a parti városokéval. Ezért beszélnem kell róluk, és erről a földről, a a felemelkedésének forrásáról, mert innen kaptuk a vasat. Ezt a fensíkot északról a bárkán, délről és keletről pedig a fekete hegyek vonulatai ölelik körül. A fekete hegyek keleti szakasza és a tenger között kell lennie egy a tengerpartra lejtő medencének, de odáig sosem jutottam el, és Demgál értesülései is bizonytalanok voltak. Éppen elég gondot adtak neki a közelebbeső vidékek népei. Nincs is különösebb jelentősége ennek a medencének, csak mikor nyugodtabb éveimben azon igyekeztem, hogy minél pontosabban térképet készítsek, mindig bosszúságot éreztem a felderítetlen területek fehéren hagyott foltjai miatt. Nyugat felé a naunik fensikja két vagy három lépcsőben esik egy hol sivatagos, hol mocsaras alföld felé, melyen a nagy folyó a parti névek nyelvén a gisszánú kanyarog. Ezt a folyamot azt hiszem jobban ismertem bárkinél, akivel életemnek ebben a szakaszában találkoztam, mert ez a folyó volt szabadulásom útja a fekete hegyeken túli őskori világból. A nagy folyó hordozta hátán a tutajunkat, rajta Nogót és engem, több ezer kilométeren keresztül, míg a tengerhez értünk. Bár a giszánú csak a legnagyobb földi folyamokhoz mérhető, a sivatagos mocsaras Alföld, és még sok más jel arra mutat, hogy egykor még hatalmasabb volt. Nem tudtam pontos vizsgálatokat végezni, a becslés pedig sokszor megcsalja az embert. Mégis úgy gondolom, hogy körülbelül 5-6 ezer évvel ezelőtt a bolygó éghajlata lényegesen csapadékosabb volt. Ez a feltevés sok más következtetésnek a kiindulási alapja lehetne, de nincs értelme most ezzel foglalkozzam. Ti, akik teljes felszereléssel érkeztek, úgyis jobban tisztázni tudjátok, mint én. Inkább arról beszélnék, ami elég sok időmbe került, míg kiderítettem, a nauni jövevény nép ezen a földrészen. Az északi földrészről származnak, az aban birodalom déli határvidékéről. Mondáik sajnos eléggé töredékesen beszélnek erről az elképesztő hosszúságú, de mindenképpen megtörténtnek tekinthető útról. Igaz, nagyon régen lehetett, mert bár valahogyan át kellett, hogy jussanak a két földrészt elválasztó tengerszoroson, a hajóépítés tudománya ismeretlen előttük, és lenézésük, sőt, gyűlöletük a tengeri népek iránt, ha legtöbbször titkolni is tudják, nyilvánvaló. Ahol a két földrész a legjobban megközelíti egymást, Hemti városától nem sokkal délkeletre, a tengerszoros pilágú elbeszélése szerint nem szélesebb, kétszer hatvan hálónál, vagyis alig valamivel több, mint kilenc kilométer. Csendes időben ott akár tutajokkal átkelhettek. Ez is látszik a legvalószínűbbnek, mert ritkán ma is tutajszerű alkotmányokat használnak, ha kénytelenek a purún vagy valamelyik mellékágán átkelni. A pusztán, ahol fát csak a folyókat kísérő keskeny erdősávban találni, még ez az egykori kezdetleges tutajépítő mesterség is visszafejlődött. A nauni szívesebben tesz több napos kerülőt, egy ismeres gázló mintsem mincsem faddöntéssel és készítéssel vesződne. Pedig hamar rájöttem, mennyire fontos volna nekik, ha minél több pontján átkelhetnének a fensikott szép folyóknak. Ezért néhány név múlva abból a bizonyos mocsári sásból font erős köteleket küldtem Demgálnak, hogy a náluk használt, megbízhatatlan kötelek helyett ezek segítségével építsenek kompátkelőket. Demgál nagyon örült az ajándéknak, de a naunik továbbra is idegenkedtek a kompoktól, annak ellenére, hogy sokat segített volna egyébként sem könnyű helyzetükön. Életük ugyanis folytonos harc volt a fekete hegyek völgyeiből és a giszánú mocsaras erdeiből beszivárgó törzsek ellen. A növekvő nyájaknak és csordáknak mint több legelőre volt szükségük, és ugyanakkor a juhok, marhák egyre kívánatosabb zsákmányt jelentettek az erdei emberek számára. Korábban aránylag békésnek nevezhető, ez a békés jelző milyen viszonylagos törzsek lassan teljesen felhagytak gyűjtögető és vadász életmódjukkal, és hordákba tömörülve élelmezésük egyedüli forrását a Naunik állatállományában látták. Lelecsaptak a hozzájuk legközelebb eső nyájakra, mert jól tudták, milyen félelmetes harcosok a naunik, ügyeltek rá, hogy túlerőben legyenek. A puru vízrendszere a fensík déli részét majdnem szabályos téglalapokra osztja. A téglalapok alapja maga a puru, két oldalról pedig egy-egy előttem nagyrészt ismeretlen nevű mellékfolyó fogja őket közre. Egy ilyen területnek tehát éppen ott nincs természetes határa, amelyről a támadók jönnek. A fekete hegyek völgyeiből előtörő erdei törzsek nekiszorították a puru vizének a naunikat, és mire valamelyik nagy folyón túli szálláshelyről megérkezett a segítség, legyilkolták a pásztorokat. Aztán a bőgő, megvadult nyájakból, annyit hajtva maguk előtt, hogy visszavonulásuk ne legyen túl lassú, igyekeztek eltűnni az a völgyekben. Ez csak ritkán sikerült. A véres megtorlás rendszerint még a pusztán utolérte őket, de ez sovány elégtétel volt a nauniknak, a legyilkolt pásztorokért és a szétszavart egymást rémületükben összetípró csordákért. Mégis az erdei törzseket olyan ellenállhatatlanul vonzotta a pusztán legelő tömérdek hús látványa, hogy újra és újra megkísérelték. Ezért lett volna olyan fontos, hogy minél több jó és erős komp biztosítsa az átkelést a puru két partja között. Érdekes, hogy ugyanakkor a bárkán hegy lakói, akik nekünk annyi bajt és bosszuságot okoztak, békésen tűrték erdeikben a nauni szénégetők munkáját. Ennek okára később sem tudtam rájönni, de tény, hogy míg a tenger felől a barkánba merészkedő favágóinknak ritkán volt nyugalmuk a hegylakóktól, addig a későbbi évek során a fensik oldalán épített szénégető telepet munkásait nem háborgatták. Lehetséges talán, hogy az a néhány állandóan köztük tartózkodó nauni küldönc és szénégető mester azt a hitet keltette a hegylakókban, hogy a többi ember is a pusztai királynak dolgozik. De ezekről a dolgokról a nagy folyót kivéve, természetesen akkoriban jóformán semmit sem tudtam. Dél-kelet felé lovagoltunk. A hegyek mind távolabbról kéklettek mögöttünk és két nappal azután, hogy elhagytuk megridul szállás helyét, végképp eltűntek. Ettől kezdve a síkság végtelen lapként nyújtózott az égbolt kupolája alatt. Egyetlen fa vagy bokor sem törte meg a fűtengert. A naunik nélkül ki tudja, meddig bolyongtunk volna. Ők azonban az útirányra látszólag oda sem figyelve vezettek bennünket. Néha magányos lovas csapása vagy egy-egy nyáj vonulásának több kilométer széles nyoma keresztezte utunkat. A látóhatár egy darabja gyakran mozogni látszott, és csak mikor közelebb értünk, vettük észre, hogy hatalmas marhacsorda vagy júnyáj okozta ezt a különös tüneményt. A nyájak mellől pásztorok vágtattak lovon felénk, de mikor meglátták hidár főlegénye kezében az ezüstcsengős láncját, amit már Numda is említett nekem, üdvözlésre lendített kézzel visszafordultak. A parti nép fecsegő természete és állandó kérdezősködése után ez szokatlan volt. Ott minden ilyen találkozás boldog alkalom a bőséges eszmecserére, hogy kik, miért és hova igyekeznek. Itt azonban, ha az ezüstcsengő villanását a napfényben akár fél kilométerről észrevették, vagy hangját még messzebbre feléjük sodorta a szél, már megrántották a lovuk zabláját, és ugyanolyan gyorsan vágtáztak vissza nyájukhoz, ahogy felénk igyekeztek. A bennünket kísérő Naunik alig szóltak öt szót egy nap – Orcsú szószátjár legény volt hozzájuk képest, de hát őt már megrontotta Avana a sokbeszédű népe. Jól lehet közöttük, még mindig némának számított. Úgy kívánta az illem, hogy hidar mellettem lovagoljon, és bár fiatal arcán személynek kutató nézésén gyakran észrevettem, hogy majd szétveti a kíváncsiság, csak akkor beszélt, ha én kérdeztem. Szó nélkül igazította meg napjában többször is a nyergemet vagy a kengyeleket, aztán újra lóra pattant, amitől az én lovam is biztatás nélkül azonnal megindult. A lovaglással sok baj volt. Nem hiszem, hogy ti valaha is kénytelenek lesztek lóra ülni ezen a bolygón, és még azoknak sem ajánlom, akik a földön kedvelték ezt a szép sportot. A nauni lovak egészen mások, mint a miénk. Bár lehet, hogy tévedek, mert én odahaza soha nem lovagoltam. Kisebbek, mint ahogy az itt élő népek közül is egyedül Tarkumi és testvérei, a barkán hegy lakói érik el a földi ember magasságát. A többiek általában egy fejjel alacsonyabbak. A követség elhozta nekem Avanába a Naunik földjén található nyolc legnagyobb lovat, mert Tarittól tudták, hogy mekkora vagyok. A lovak könnyen vittek. Az őserdőben töltött négy év éhezése óta soha többé nem értem el a földi súlyomat. Sovány voltam akár numda. Lábam azonban alig 20-30 centire kalimpált a föld felett. Reggelenként a harmatos fűtőt térdig vizes lettem, ezért magasra kötöttem a kengyelt, de ezt nem sokáig bírtam. Volt egy nagyobb állatuk is a nauniknak, valahol félúton a teve és a láma között. Azokból is küldött négyet demgál. Ezek a sohasem látott állatok hozták izgalomba annak idején avanát. De imbolygó járásuknál, Egyszerre billegtem rajtuk mind a négy éktáj felé. Még mindig jobb volt a lovak apró rászkódásokkal teli mozgása, mert legalább ki lehetett számítani, mi következik. Orcsú különben is tapítatosan tudtomra adta, hogy ezeket a teveféléket csak teherhordásra, vagy különösen előkelő és kövér asszonyok használják, és ő inkább a föld alá bújna szégyenében sem, hogy egy ilyen állat hátára üljön. Így aztán lovagolni tanultam. És bár az első héten eljutottam odáig, hogy többet nem estem le, igaz, hogy Orcsú nagyon vigyázott rám, soha nem értem el, hogy olyan önfeled biztonsággal üljek a nyerekben, mint embereim közül például Mesdú, aki hamar elérte, hogy maga Orcsú is egy-egy elismerő szót dünnyögött. A lovaglás volt a legkomolyabb testi erőpróbája ennek az útnak, és mert nem akartam gyengének látszani, Bármennyire is kimerített, soha nem kértem, hogy álljunk meg, vagy hogy pihenjünk egy napot, ami nagyon jól esett volna. Esténként eldőltem akár egy darab fa, és reggel úgy éreztem, mintha éjszaka minden tagom külön megtaposták volna ezek a jámbor állatok, amelyek egész nap a hátukon cipeltek. Csak első nap éjszakáztunk táborban, aztán mindig a szabad ég alatt, ahol éppen ránk esteledett, de nem bántam. Mekridúr pompás szőnyegekkel telezsúfolt, aranytól és ezüsttől csillogó vendégsátra bűzlött a fagyú füstjétől. Álmatlanul forgolódtam reggelig az egymásra tornyozott, puha prémekből vetett széles és alacsony kereveten. A pusztai éjszakák friss levegője, melyben ott úszott a sokféle szagos fű illata, kárpótolta hidegért és a kemény fekheért. Hideg volt éjszakánként mert a fessék jóval magasabban volt, mint azt Pechnemer vagy Numda elbeszélései nyomán képzeltem. A bárkán helyenként 2000 méternél is magasabb gerincei, alig 6-700 méteres lejtővel ereszkedtek erre a síkságra. Még napközben sem volt soha tikkasztó forróság, és a lecsapódó pára egész évben éltette a dúsan növő füvet. Hidar ugyan sátrat akart veretni nekem minden este, de sikerült lebeszélnem. A sátor vastag nemezlapjait három málhásló cipelte, jóval kisebb volt ugyan, mint Mekriduré, de éppen olyan faggyúszagot árasztott, még szétszedett állapotában is. A tűz mellett kikerestem azt a pontot, ahol reméltem, hogy nem hajtja rám a szél a szárított marhatrágyából és tőzekből összegyúrt tüzelő csípős füstjét, bőrzsákokban hozták magukkal, mert tűzre való fa vagy bokor nem akadt soknapi járóföldre, és takarókba burkulózva néztem a csillagokat, melyek itt sokkal tisztábban ragyogtak, mint a tengerparton. Távolabbról hallani lehetett, hogyan dobbantanak legelés közben egyet-egyet a megbékjózott lovak. Mesdú mellettem ült, addig soha nem feküdt le, míg nem parancsoltam, és kisé távolabb, ahogy méltósága megkövetelte, maga alá húzott lábbal ott kuporgott hidar is, a tüzet bámulva. A téglaformájú tőzek trágya keverék inkább csak izzott. Lángja alig volt, fényében a nauni vonásai meglágyultak. Ilyenkor árulta el, mennyire gyerek még. És nagyon szerettem volna tudni, hogy kerekre nyílt szeme előtt, melyeken csillogva tükröződött a parázs, milyen álmok kavarognak. Napközben minden mozdulatán hangsúlyozottan látszott, hogy hős akar lenni, méltó folytatója, sőt túlszárnyalója annyi dicsőséget szerzett elődeinek. De ezt akkora és olyan őszinte belső hittel élte, hogy soha nem vált fölényessé vagy gőgössé. Ha ilyenkor álmodozás közben szóltam hozzá, összerezzent és igyekezett újra felvenni azt az állarcot, melyet minden felnőtt nauni visel. Most tudtam csak lemérni, Mekkora megdöbbenést jelenthetett Taridnak és kísérőinek Orcsú megpillantása, hogy csodálkozást és félelmet láthattunk rajtuk. Ezért, még ha fontos kérdezni valóm is volt éppen, inkább eltettem másnapra. Annyival kedvesebb volt ez a másik, talán az igazi arca. Néha úgy tűnt, mintha hasonlítana Orcsúra, de ez merész feltételezés volt, mert azok a szörnyű sebbhelyek, melyeket Orcsú viselt, kevés vonását hagyták épségben. Aztán új reggel kezdődött. A lovak nyihogva, prüskölve nekivágtak a pusztának, a felkelő nap szembesütött, a harmad csillogott a fűszálak meghajlott gerincén, és valahol messze a puszta fölött egyre magasabbra emelkedve körözött egy sas, szért terpesztett szárnyait alig mozdítva. A nyolcadik napon Hidár előre küldött két legényt, hogy jelentsék érkezésünket. Ekkor láttam csak, hogy Nauni szemmel milyen keserves lassúsággal haladtunk. A legények lovuk nyakára hajoltak, és eszeveszett vágtatásba kezdtek. Fél óra múlva apró ponttázsulgorodott alakjuk el is tűnt a láthatár peremén. Mikor érünk oda? kérdeztem Hidárt. Holnap este felé, uram. És a legények? Még magasan lesz a nap, mikor jelenteni fogják a királynak üzenetem. Addig is átlábaltunk még egy-két patakon, de az első komolyabb vízfolyással aznap naplemente előtt találkoztunk. Ez is a Barkán hegyeiben eredt, mint a többi, és partját ritkás erdő kísérte. Mikor az erdő csíkja kivált a puszta egyhangúságából, szinte észrevétlenül ösvény simult lovaink lába alá, Látni lehetett, hogy sok csapat megtette már ugyanezt az utat. Aztán jobbról is, balról is újabb ösvények csatlakoztak a miénkhez. A fűszálak már meg sem kísérelték, hogy újra fölegyenesedjenek. Helyenként gyökerükig letiporta őket a számtalan egymást követő pata. Ahol az út egyre szélesedő csíkja az erdő szélével találkozott, sátrakáltak. Olyanok voltak, mint megridult táborában a legtöbb, vastag, lapjuk szürke az évek során beivódott portól és füsttől. A naunik, akik ezekben a sátrakban laktak, nem nyájakat őriztek, hanem a gázlót. Eddig csupa fiatal naunival találkoztam, azaz inkább egyiknek sem lehetett pontosan megítélni a korát, csak az olyan a gyerek sorból alig kinőtt ifjakét, mint hidár. Az azonban, aki a sátrak közül kényelmes lassúsággal elénk lovagolt, sok tavaszt megért már itt a pusztán. Bőrzekéjén jelekkel televésett ezüstlapocska fény lett, és ráncok közé húzódott szúros szemével keresztül nézett az elől lovagó legényen, aki az ezüst csengős láncsát vitte. A kezét olyan mozdulattal emelte a magasba, hogy lehetett üdvözlés, de tiltás is, hogy egy lépés tovább. A király parancsa, hogy itt éjszakáztok, uram, mondta Hidarnak, anélkül, hogy üdvözölte volna, mintha ő is velünk lovagolt volna már tíz napja. Napkeltekor majd átkísérlek benneteket a folyón. Hidar szó nélkül bólintott. Igyekeztem elfogni az öreg pillantását. Érdekelt vajon ő is csak titkolja-e kíváncsiságát, mint a többi, de akár párává váltunk volna mindannyian, egyedül Hidart nézte. Megnőttél, uram, mióta utoljára láttalak. Hangja most már barátságos és tiszteletteljes volt. És atyádat, a nagy mekridúrt is légen láthattam, pedig tudod, bár a király szolgálom nem fejezhette be, mert hidar arcát elöntötte a vér, és megismerkedésünk óta először használta azt a nehéz, fonott korbácsot, ami állandóan a csuklóján lógott. Végigvágott a lován, és a szerencsétlen állat egyetlen ugrással eliramodott a sátrak irányába. Megdöbbenve bámultunk utána, és én, hogy a kínos pillanatot mentsem, az öreghez fordultam. Gyerekkora óta dismerett hidart? A vén harcos rám merett olyan rémült csodálkozással, ami ritkán eshetett meg vele hosszú élete során. Te érted a mi beszédünket, uram? kérdezte akadozva. Ekkor jöttem rá, hogy az öreg után most nekem sikerült a második baklövést elkövetnem. A többi nauni messzebb állt, amit hidarnak mondott, csak mi hallhattuk, akikről fel sem tételezte, hogy megértjük. Hiba volt kérdésemmel ezt elárulni, még akkor is, ha szavai számomra nem jelentettek semmit. Az öreg, válaszom meg sem várva, hidar után rúgtatott, a naunik pedig, akiket megzavart a számukra teljesen érthetetlen jelenet, fenyegetően körülfogtak bennünket. Nyugalom, mondtam Mesdunak a tengerfiainak nyelvén, ezután mi is csak akkor szólunk, ha kérdeznek. Mikor végre Hidar visszatért, az öreg a sátraknál maradt, meg akartam könnyíteni a dolgát, és lehajoltam, mintha a nyergen találnék valami igazítani valót. Lovam megindult a többivel együtt, és mire fölemelkedtem, Hidár már előttem lovagolt, a hátát mutatta. De még a nyakszirtjéről is le tudtam olvasni, rettenetes zavarban van. Este, ezúttal nem tudtam megakadályozni, hogy felállítsák a sátramat, oda jött a tűzhöz, és láttam, nagyon szeretne mondani valamit, de Mesdú előtt nem akarja. Alig küldtem el Mesdút valamilyen ürügyjel, már is a kötelező tisztelet határát súrolva közelt hajolt hozzám, és az arcomba merett. Uram, te hallottál valamit, amit nem lett volna szabad. Temgura hibás, akit csak azért nem korbácsoltatok meg, mert atyám zavartan elhallgatott. Megsajnáltam a fiút, a maga módján az egész úton kedves és figyelmes volt. Fiatal még, hallgatni megtanult már, hazudni majd csak ezután fog. Nem vezetett semmiféle távolabbi meggondolás, csak le akartam venni a válláról a terhet, ami annyira nyomasztotta. Mosolyogva néztem rá. Értem szavaidat, hidar, de nem tudom, miről beszélsz. Arca gyanakvó és ellenséges lett. Mikor Temgur odalovagolt hozzánk, kezdte hevesen, köszöntött engem, és azt mondta, Bele kellett vágnom, hogy különben megint kimondja. Hogy nagyot nőttél, mióta utoljára látott. Ezért akarod megkorbácsoltatni? Láttam, hogy még mindig nem hisz nekem, ezért tovább folytattam. Mindenkinek megvan a maga dolga ezen a földön, hidár. Az enyém, hogy királyoddal szerződést kössek, népem javára. A tiéd az, hogy elkíséri ezen az úton. Temguré, hogy őrizze itt ezt a... Ezt a... nem tudtam a gázló nauni nevét, és a folyó felé intettem. Gázló segített ki készségesen. Köszönöm, hidár. Látod, nem is ismerem olyan jól a nyelveteket. Tehát mindenkinek megvan a feladata, amit teljesíteni kell. Ami ezen kívül esik, azt nem hallja meg az ember. Értesz engem, hidár? Bólintott, de egy csöpnyi kétség azért maradhatott benne, mert újra kezdte. Így, uram te nem hallottad, amikor azt mondta? Nem esett nehezemre haragosnak mutatni magam. Valóban ilyen lassú felfogású lenne? Mondtam már, hogy mit hallottam, hidar. Vagy atyád, akit ismeretlenül is nagyon tiszteleg parancsba adta, hogy Avana királyát értelmetlen kérdésekkel zaklast. Először éreztettem vele, hogy király vagyok, és ő akárki fia, Mégsem több szépreményű reményű legénkénél. Eddig mellettem guggolt, de most felpattant. Nem kaptam ilyen parancsot, uram, mondta szégyenkezve. De azt hiszem, Temgurt csak megkorbácsoltatom. Érdeklődve figyeltem. Lám az oroszlán körmök. Én kioktatom, és akkor azonnal találni kell valakit, akint kitöltheti a bosszúját. Mennyire más emberek ezek, mint a tengerpart könnyelmű, hamar haragvó, gyorsan békülő népe. Eszembe jutott, hogy ez a legény kellene inémának. Milyen lelkesen és örömmel gyötörnék egymást akár szavakkal, akár fegyverrel? Orcsú túlságosan sokat tapasztalt már, és lelkében fáradt ehhez. Ülj vissza, hidár, és ne korbácsoltas meg senkit. Inkább arra felej, nincs -e kedved eljönni hozzám az én városomba? Van ott egy nauni legény, orcsú, talán ismered is. Hidar mozdulatlanul állt. Az arcát nem láthattam, mert a tűz már kevés fényt adott, de hangja tompa és kifejezéstelen volt. Azt mondta uram, hogy mindenki csak a saját dolgaival törődjön. Ez bölcs tanács, hálával tartozom érte. Ezért azt mondom neked, uram, ha sokáig akarsz király maradni, annak az embernek a nevét ne ejtsd ki soha a mi földünkön. Másnap hidár, mint eddig is, mellettem volt, de egy pillantást sem vetett rám. Az utat nézte, pedig az olyan széles és kitaposott volt, hogy behunyt szemmel is elvezetett volna bennünket Demgál táborába. Éreztem, eltávolodott tőlem, és hogy ezen már nem tudok segíteni. Az öreg Temgur is csak a legényekre mordult egyet-egyet, szúros szemmel figyelte, hogyan ülnek a nyerekben, hogyan lók hátukon a keresztbe vetett íj, és nem akadtak ne talált volna valami hibát. A király tábora csak nagyságában különbözött Mekrid úrétól. Hosszú, egyenes úton lovagoltunk végig a sátrak között, két oldalt keskenyebb utcák nyíltak belőle, szabályos távolságra egymástól. Aztán egy nagy, tégla alakú térségre értünk, melynek egyik oldalát egyetlen összefüggő sátor rengeteg alkotta. A későbbi években sokszor beszélgettem Demgallal arról, mennyivel egyszerűbb lenne, ha kőből építette magának palotát. A tábor már hosszú nemzedékek óta nem változtatta helyét, és a temérdek nemezlapból összeállított királyi szálláson mindig akadt valami javítani való. Annyi teherhordó állata volt, Egyetlen évnegyed alatt elegendő követ hordathatott volna a bárkánból, és azt is felajánlottam, hogy utóbbára vezetésével elküldöm neki Avana a legjobb kőműveseit. Demgál azonban megmagyarázta, népe semmire sem becsülni azt a királyt, aki nem sátorban lakik, bár ő maga is szívesebben választaná ezt a megoldást. Demgál nem volt tiszta vérű nauni. Anyja Narat királyi palotájában látta meg a napvilágot, és egy szövetségkötés zálogaként került Demgal apjának asszony sátrába. Szerencsétlenségére hamarabb szült fiút, mint a király főasszonya, és ezért az életével lakolt. A főasszony hívei néhány hónappal később megmérgezték. Ezt maga Demgal mesélte nekem, és hozzátette, hogy ha a főasszonynak akkor sikerül kicserélnie őt egy leánygyermekre, míg mielőtt apja tudomást szerez arról, hogy fia született, Anya talán ma is él. És te? kérdeztem Demgalt. Hallgatott egy darabig, mielőtt felelt volna. Ha az a nauni asszony, aki a lánya helyett engem kap, nem pusztít el még csecsemőkoromban, nevelő Mekrid úr születése után bizonyára felkutat és megteszi azt, amit elmulasztott. Mekrid úr ugyanis a féltestvére volt, a király főasszonyától született fia. Hosszú időnek kellett még eltelnie, hogy így beszélgessünk Demgallal. Királyt megillető pompával fogadott. A hosszú tanácskozásokat esténként hatalmas lakomák követték, de az alig leplezett bizalmatlanság úgy úszott a levegőben, akár a fagyú nehéz füstje a díszes táborban. Ötször is újra kérdezte a szövetség legapróbb részleteit. Figyelte-e, vajon ugyanúgy válaszolok-e, és minduntalan számomra teljesen érthetetlen biztosítékokat követelt. Ahogy múltak a napok, egyre kevésbé hittem utam sikerében. Minden este súlyos aranyserlegekből ittuk az avanából hozott bort. Én ugyancsak annyit kevertem a vízbe, hogy elvegye valóban rossz mellékízét, a főemberek azonban óvakodtak attól, hogy akár egyetlen csepp vízzel is elroncsák a ritkán élvezeti tart. Lárva merev arcuk fölengedett, aztán nézésük zavaros lett, nyelvük megmegbotlott. megbotlott Demgál már első este eltanulta tőlem, hogy vízzel higítsa borát. Akkor még azt hittem, hogy csupán udvariasságból teszi. Megvetően nézte fő embereit, és amikor egyik-másik odáig jutott, hogy ültében előre bukva végigterült a szőnyegeken, intett a szolgáknak. Azok felnyalábolták a részeg nagyurat, és nesztelen léptekkel kivitték a sátorból. Így fogytak el sorra mellőlünk, és én elég tapasztalatlan voltam, hogy ne vegyem észre a király szándékát. Azt sem értettem, miért figyeli olyan türelmetlen pillantásokkal azt a pár főembert, akik hajnalig kitartottak. A fejem kóválygott a sátor folytogató nehéz levegőjétől, gondolataim összezavarodtak. Megfogadtam, ha valaha épségben visszatérek avanába, húsz napot alszom. Utána összetöretem valahány bozoskancsó a városban van, és kivágatok minden szőlőtőkét. Irigykedve gondoltam Mesdura, akinek nem kellett ezeket az éjszakázásokat végig szenvedni. Nem tudom, hányadik éjszakán történt. Akkor már úgy éreztem, hogy a Naunik földjén nincs soha nappal, csak ezek a végtelen borgőzős éjszakák, hogy hárman maradtunk. A király... Egy távoli szálláshely vezére, akinek a nevét sem tudtam, és én. Demgál addig sem szólt sokat hozzám, akkor azonban egyenesen úgy tett, mintha a világon sem volnék. A nyájak apró cseprő ügyeit tárgyalták, olyan részletességgel, akár két egyszerű pásztor, akiknek életükben nincs más gondolatuk, mint az állatok szaporasága vagy meddősége, a gyapjú tisztasága és súlya, egy hirtelen támad pusztító betegség elleni védekezés. A fagyúszagú sátorban megjelentek előttem a végtelen nyájak, a gyapjas hátak sokasága hullámzott, mint a tenger, a gyomrom émejgett a vízzel együtt is töméntelen soknak érzett bortól, és csendesen dühöngtem, hogy ilyen megalázó helyzetbe keveredtem. Túl nagy áldozatnak tűnt még az annyira áhított vasércért is. Csak arra figyeltem fel, hogy a szálláshely vezérének kezéből kifordul a féligteles erleg, a bor aranyló csíkja végig folyik a szőnyegen, és Demgál meg sem várva, hogy a vezér képes -e még összeszedni magát, inta a szolgáknak. Végre mehetünk aludni, gondoltam. Vagy ha Demgál még most sem hajlandó, vállalva a szégyent inkább összecsuklom. Fölkaptam a kancsót, és tiszta bort öntöttem magamnak. Jöjjenek csak minél hamarabb a szolgák. Helyettük azonban Demgál jött. Alig lebbent helyére a szolgák mögött az ajtó szőnyege, fölkelt helyéről és serlegével mellémült. Szemek körbevillant az üres sátoron és halkan megszólalt. Arra kérlek, uram, csendesen beszélj, mert a szolgák ugyan némák, de a fülük annál élesebb. Felej gyorsan, mielőtt visszatérnek. Mi van a fiammal? Mi a szándékod vele? Éreztem, hogy Legalább olyan megdöbbent az arcom, mint az öreg temgúré volt, mikor a saját nyelvén szólítottam meg. Nem értelek, uram! Türelmetlenül intett, miközben az ajtó függönyét figyelte. hogy nem érted! Ne színlej most, uram! Nincs rá szükség! Siess, mert az időnk rövid! Beszélj orcsúról! A megletvetéstől kiáltani akartam, de kezét a szája elé emelve figyelmeztetett, hogy maradjak csendben. A fejem egy pillanat alatt kitisztult. Azt hittem, majdnem mindent értek már, és ez gonoszabb volt, mint a korábbi tudatlanság. Orcsú becsapott, az életét köszönheti nekem, és hálából hagyta, hogy gyanútlanul eljöjjek, ide. Egy szóval sem figyelmeztetett, és most... Beszélj, uram, suttagta. Hangjában kétségbeesés, parancs, de kérés is bujkált. Jól van, feleltem gyorsan, egészséges. Okos és becsületes ember, büszke lehetsz rá. De soha senki nem mondta nekem, hogy a te fiad. Ő se? Nem. Ha valaki a múltját kérdezte, mindig azt mondta nekem is, hogy ő Nauni volt. Igyekeztem ugyanúgy hangsúlyozni, mint Orcsú. De az csupán egy előző élete. Mert meghalt, és az én városomban újra megszületett. Felugrott, és kezében ütésre lendült a nehéz serleg. Hazudsz, sziszekte. esküdj meg a saját isteneidre, hogy igazat beszélsz különben. Hirtelen eszébe juthattak a szolgák, mert leengedte a serleget. Vagy a méreg, ami a fia szavaiban volt csak ekkor ért a szívéhez? Vendéged vagyok, Demgal, mondtam halkan. Nyugodt akartam maradni, minden erőmmel. Tudtam, hogy a következő percekben a sajátomon kívül még sok más ember élete is eldől. És király. Igaz, te azt üzented numdával, hogy csak fellázat rabszolgák királya. De királyként tisztel az az ember is, aki még nauni volt. Elhallgattam. Demgál megtántorodott, mintha ő is egész éjjel tisztán itta volna a bort, és két kezével támasz után tapogatva lassan leült. Nem esküszöm semmiféle Istenre, folytattam. De ha egyetlen szavamra, amit azóta mondtam, hogy megismertél, rá tudod bizonyítani, hogy hazugság, köttes engem is nyugodtan úgy egy cölöphöz, ahogy a fiadat. Felnyögött, és a fejét ringatta. Nem, nem én voltam. Ne kínosz, te idegen, aki király vagy, és a vendégen. Én nem akartam. Lebbent az ajtó szőnyege, a hajnal hűvös levegője lopakodott a sátor áporodott füstjébe. Demgál maga elé meredve hallgatott egy darabig, mintha észre sem venné a belépő szolgákat. Térjünk nyugovóra, uram, mondta aztán Tompán. Pihennünk kell. Mert holnap indulunk. Hová? kérdeztem. Azt mondtad, látni szeretnéd, hogyan bányásszák mavasat a vasat. Azért jöttél hozzánk, hogy vasat szerez tőlünk. Ezért kérted a szövetséget. Vagy a uram? A hematit bányákhoz lovagolva zavartalanul tudtunk Demgállal beszélgetni, amire igazán nagy szükség volt. Azt hitte, Zsarolni jöttem hozzá, fia életével, a lehetőséggel, hogy kezemben van az az ember, aki eltűnése óta legendává nőtt a naunik szemében. Nehéz élete volt, mert mostuha hosszú évek során mindent elkövetett, hogy helyrehozza azt, amit Demgál születésekor elhibázott. Elérte, hogy a két legkiválóbb nauni, Demgál és Mekridur, akiket gyerekkorukban a féltestvéri kötelékeknél erősebb kapocs, közös apjuk iránt érzett csodálat és szeretet fűzött össze, elhidegült egymástól. Gyanakodva figyelték egymás tetteit, és a köréjék tömörülő pártok között egymást érték a véres összetűzések. Demgál első felesége, bár tiszta vérű Nauni volt, fia születése után osztozott demgál anyjának sorsában, és a fiú, Ottagal, noha életben maradt, már kisgyermek korában betegesen vonzódott ahhoz az italhoz, melyről Numda olyan sok mondott. Demgál szerint mostóhanyja parancsára a dajka már csecsemő korában rászoktatta úgy, hogy a tejbe keverte. Második asszonyát Demgál bizonyára anyjára gondolt, akit sohasem ismert, narátból hozta magával. Úgy őrizte, hogy egy kehelyből ittak, egy tálból ettek, és a kedvéért lemondott arról, hogy fél napnál hosszabb időre távol legyen a tábortól. Mégis Alig, hogy fiúk orcsú megszületett, az asszony sorvadni kezdett, és Demgál, aki az életénél is jobban szerette, elszánta magát, hogy megválik tőle. Inkább éljen távol, Naradban, mint mellette pusztuljon el. Visszaküldte Narad királyt Palotájába, de már későn. Útközben meghalt. Békés embernek tartom magam, akkor azonban mégis azt kérdeztem Demgáltól, Miért nem ölte meg már jóval korábban mostoha anyját? Varázsló, felelte. Méreg nem árt neki. A kést visszafordítja annak a szívébe, aki ráemelte. Hatalma van az embereken. Rajtad sem volt hatalma, ellenkeztem, pedig elsősorban téged akart elpusztítani. Demgall hosszan elgondolkozott. Ez igaz. Mégsem akad élő ember, aki elég bátor volna őt megölni. Én sem merném. Ezután több sikertelen összeesküvés következett. Közben Demgál egy pillanatra sem veszíthette szemelül Orcsút, egyetlen megmaradt reménységét. Míg végül a Nauni főtábor megoszlott. Fele Mekridur vezetésével új szálláshelyre vonult. Most oha is elment, és Demgál azt remélte, megszabadult az átoktól. Demgál szerette Mekrid csak ezért nem tört ki testvérháború a naunik között. Fiát is úgy nevelte, hogy nagybátyja kiváló ember, a legjobb hadvezér, mostoha anyjuk hibás mindenben. Így történhetett, hogy Orcsú nemcsak, hogy gyanútlanul belesétált a kelepcébe, hanem még Avanában is védte Mekrid hogy ártatlan abban, ami történt. Hogy mi történt, azt pontosan soha nem értettem. Orcsú állítólag megsértette az egyik szálláshely számomra teljesen érthetetlen és ostoba törvényét. Ennek büntetése volt az a lassú és kínos halál, amelyel lakolnia kellett. Én tudom, hogy Mekridur nem volt olyan ártatlan, mint Orcsú hitte. Bizonyítékaimmal azonban sosem keserítettem meg sem Orcsú, sem Demgál életét. Megszereztem hát az annyira áhított vasat. Fentartás nélkül bíztam demgálban, ezért kezdettől fogva úgy szerveztem meg, hogy a hematitot még nauni földön dolgozzák fel nyersvassá. Ehhez ott volt a nauni kovácsok évszázados szakértelme és a barkán fája, amelyből a faszenet égették. A mi kovácsaink viszont jobban értettek a finomabb munkákhoz, ami még mindig elég sok faszenet fogyasztott. A hegyek addig alig járt útjain, attól fogva az esős évszak kivételével mindig lehetett teherhordó állatok csapataival találkozni, és a hegylakók érthetetlen külön békéje kiterjedt ezekre is, miközben a favágás a hajóépítők számára változatlanul életveszélyes foglalkozás maradt. Gondoltam arra, hogy kérek demgáltól néhány naunit, hogy ugyanazt a látszatot keltsem, ami a hegység túlsó oldalán megóvta a favágóinkat. Tarkumi azonban kétségbe esetten tiltakozott. Büszkesége megalkuvást látott ebben egykori testvéreivel szemben, és ezt nem tudta elviselni. Mivel egyébként keresve sem találhattam alkalmasabb embert az erdők felügyelőjének, kénytelen voltam engedni neki. Másban is sok mindenben engedtem, mert időmet lefoglalták a kovácsok, akik ezerféle ürügyet találtak, hogy az új fém értéktelenségét bizonyítsák. Akkor még elég kevéssé ismertem ezeket az embereket ahhoz, hogy ezt megértessem, és viselkedésük felháborított. Miközben nap mint nap vitatkoztam velük, gyakran gondoltam arra, hogy helytelen úton járok, vissza kellene hoznom mazú módszereit, és korbáccsal beléjük verni érvei igazságát. Vagy azt panaszolták, hogy nem olvad meg eléggé, vagy pedig annyira túlízították, hogy törékenyé vált, és örültek a kudarcnak. Demgal vendégeként igyekeztem ellesni a nauni kovácsok módszereit, és ezt összevetettem azzal, amire az otthon tanultakból emlékeztem. Sajnos ez nem volt sok, mert mint geológus csak a vasércekhez értettem, a feldolgozásukhoz nem, azzal nem kellett törődnöm. A vasat a nauniktól körülbelül 20 kilós vaskos, szivacsos lepényekben kaptuk, ahogyan kezdetleges kohóik alján összegyűlt. Ezt izzítottuk újra, Kalapáltuk, tömörítettük sok hiába való kísérletezés során. A sors furcsa játéka, hogy először éppen a vén mindig ellenkezni kész Enninu fejtette meg az idegen fém titkait. Egy nap diadallal hordozta körbe az első elfogadható minőségű dárda hegyet. Biztosra vettem, csak véletlenül sikerült neki, és azt hiszem ezt ő is tudta, bár inkább a nyelvét harapta volna lesem, hogy bevallja. Hiúsága volt további munkájának a legjobb ható ereje. Pár nap múlva elérte, hogy csak néha rontott el egy-egy darabot, amit persze gondosan eltitkolt. Annál több időbe került, míg sikerült rávenni, hogy másokat is megtanítson arra, amit tudott. Tavasszal jártam Demgánál, de már a következő év virágai nyíltak, mikor végre elmondhattam, minden úgy sikerült, ahogy terveztem. Avana kertjeinek földjét vaskapával porhanyították, és a régi kőeszközök a kertészek kamráiban porosodtak. A bronzból készültek, a palota kincstárába kerültek, ezeket a hajók építéséhez használtuk fel, mert a bronzot kevésbé tette tönkre a tengervize. Sok minden történt az alatt az év alatt és a következőkben is, de az ember emlékezete furcsán alakítja a múltat. Csak az eredmények vagy a szerencsétlenségek kövei emelkednek ki a hétköznapok homokjából. Igazságtalan torzulás ez, Mégis nehéz tenni ellene. Mire észreveszed, már elszálltak a napok, az évek, és amit visszaidézel, nem az, ami valóban megtörtént, csupán a kivonata, ilyen vagy amolyan vetülete a múltnak, róla alkotott ítéleted mai tudásod formálja, melyel már azt is tudod, mi történt holnap. Mikor hozzákezdtem, nem gondoltam, hogy ilyen nehéz lesz. De most már folytatnom kell, Kötelesség ez veletek szemben, függetlenül attól, hogyan sikerül. Azért beszélek most erről, mert ezek az évek jóformán teljesen összemosódtak bennem. Egy-két részlet ugrik csupán elém, talán nem is a leglényegesebbek, ezért ami most következik, az szaggatott lesz, és sokszor érdektelen, aránytalan. Jól éltünk, talán túlságosan is jól. Senki sem éhezett, senki nem dolgozott annyit, ahogy az erejét meghaladta volna. A vasszerszámokkal kevesebb fáradtságba került a kertek művelése, könnyebb lett a favágók, ácsok, tímárok kőfaragók munkája, de az igazi bőség, melyet Pechnemer megjósolt, akkor köszöntött ránk, mikor odáig jutottunk, hogy az első vasszerszámokat árúra cserélhettük. A vas egyetlen kartcsapás nélkül a partvidék urává tette a várost, hiszen az első években Pechnemer, mint a palota megbízottja, Kétszeres súlyú aranyat követelt, és kapott, minden vasból készített szerszámért. Az aranynak inkább csak ő és Tamizis örült. Numdát és engem jobban érdekeltek az áruk, amelyek olyan bőségben kerültek a városba, ahogyan kedvünk tartotta. A változás, amit a vasból szerzett bőség hozott Avanára, lassan szétfeszítette a város gazdasági rendjét. A felügyelők hol kapkodtak, hol egymást hibáztatták, és tőlem követeltek igazságot. Kevés dologban egyeztek meg csupán, mint például abban, hogy mind szitta Tarkumit és Pechnemert. Az erdők felügyelőjét, hogy nem ad elég fát a hajóépítőknek, a szénégetőknek, vagy faszenet a kovácsoknak. A kereskedőt meg azzal vádolták, hogy csak egy célja van, minél több aranyat összeharácsolni. Nem volt igazuk. Mert Tarkumi tehetetlen volt, emberei sorra elszögdöstek más munkákhoz, ahol nem kellett vásárra vinni a bőrüket. Peknemer aranyégsége mögött pedig tamiziz lapult. A kincstárnok csendesen a háttérben maradt, pedig ő ajánlotta nekem a szerződést, ami Peknemert a palotához kötötte. Minden hagyt kagyló aranyból egy legyen a kereskedőé. Ezért hagyta Peknemer szolgái gondjára saját ügyeit, és lótot futott egész nap a palota dolgai után. De vádolták a kovácsok Pilagút, hogy mind újabb bronz ötvényekért gyötri őket. Az öreg Nahoten, bár ő hivatalosan még nem volt a hajóépítő felügyelője, sértődötten lassan a háttérbe vonult. Pilagú a halászokat, hogy nem adnak elég kikötőhelyet a palota hajóinak. A halászok szerint pedig utúbara azok a mindennek, mert rövid kikötőpartot épített. Inima egyszer a fegyverkovácsokat Másszor Tamizis növekvő szolgahadát akarta legyilkolni, az szerint, hogy legényeit fegyverben vagy élelemben vélte éppen megrövidítetnek. A vad vezérre viszont Mutabi a nyájak felügyelője és Tarkumi panaszkodtak, hogy nem ad elég katonát a nyájak, illetve a favágók védelmére. A város terjeszkedett. Nunda új kertjei egyre messzebbre szorították a dombok közé a nyájakat, és a pásztorok, Farkasnál is nagyobb félvat kutyáik ellenére rettegtek a hegylakóktól, akár a favágók. Riámis iránkozása és upatú áskálódása semmit nem csökkent a bőség éveiben. És ha most így visszagondolok, mindössze négy főemberem akadt, akivel nem volt gondom. Numda, Mesdú, Orcsú és Talil. Numdával és Talillal sokszor hajnalig dolgoztunk, hogy valamennyire is tisztán lássuk mi történik a város gazdasági életében. És mikor úgy éreztük, hogy egy időre minden rendben van, mert sikerült a telhetetlen kívánságokat kielégíteni, a haragosokat összebékíteni, akkor kezdődött minden előről. Csupán egyetlen ember panaszkodásának örültem. Ha Dimmu képpel elémált és a gyógyítás háza nevében követett újabb szolgákat, több élelmet, olajat vagy gyógysüvet. Róla majd később szeretnék beszélni, mert csak a következő periódusban vált Dimmu és a gyógyítás háza legalábbis számomra, a város központjává. Elég soká jöttem rá, hogy nem csak embereimben van a hiba, nem csak az történt, hogy a felügyelőket megszédítette a gazdaság és a hatalom. A baj forrása mélyebben rejtőzött, nem volt könnyű feltárnom. Mazu alatt Mindez nem történt volna így, mondogattam magamnak sokszor elkeseredve, míg végre eljutottam a felismeréshez, hogy azért nem, mert mazú létezésének egyetlen percében sem mondott le minden hatóságáról. Én tanácsot kértem tőlük, vagy békítgettem őket. Az Isten király trónusán ülve barátaimnak tartottam és neveztem valamennyit. Ez az ellentmondás megzavarta őket az ebből fakadó bajok pedig visszahullottak rám, újabb hullámát indítva el meg nem értésnek és széthúzásnak. Ha egy uralkodó kiszámíthatatlan, az sokkal kisebb baj, mint ha gyenge, és ebben az időszakban, akár bevallották maguknak, akár nem, bizonyára gyengének tartottak, mert feltétlen engedelmesség követelése helyett beszélgettem velük. Mikor azonban ezt felismertem, azt is elhatároztam, hogy nem lépek visszafelé. Ha számukra furcsa módon könnyebb lenne újra egy mindenható tekintély szolgálata, én erre a szerepre képtelen vagyok. Más utat kerestem. Olyan példa után indultam, melynek emlékét a földről hoztam magammal, és amelyben töretlenül hittem. Mielőtt azonban keresztül vittem volna, akaratuk ellenére mindazt, amit elgondoltam, még egy nehéz háborút kellett megnyernem a béke kellős közepén, és ebben az új háborúban én voltam a legírgalmatlanabb vezér. Szerettem a matematikát. A geológus tanszak matematika versenyeit első éves koromtól fogva mindig megnyertem. Ez persze oda-haza igazán nem jelentett sokat, de itt elég volt, hogy jó darabig ne vegyem észre, mint nehezíti meg egyre jobban tamizíszék munkáját az a furcsa, hol 60-as, hol 12-es számrendszer, és még inkább a sokféle egymásnak sokszor ellentmondó mértékegység. Az ebben az időben használatos összes mértéket a viking hazavitte információi között. Bizonyára az otthoni gazdaság történészek legnagyobb örömére. Nekik persze könnyű gyönyörködni bennük, mint a kinyíló emberi értelem és az adott természeti gazdasági törvények szép egymásra hatásának eredményeiben. Számolni velük azonban, mikor a számításon múlik ki mennyire éhezik, vagy hogy végre kiderüljön ki mennyit lop, keserves mulatság. Mert súlymértékként volt például a karika részből, és annak 120-szorosa a kagyló. A kagyló 36-szorosa a csónak, és a csónak 6-szorosa a hajó, vagyis egy hajónyi teher. De ugyanez lehetett Kettős karika is. Ebben is lehetett számolni, mint ahogy a napszak jelölése is kettős órákban történt. Vagy egy csónak hatod részével, amit, mert nagyjából annyi volt, amennyit egy jó erőben lévő rabszolga hátára lehetett rakni, tehernek neveztek. Tamizis emberei közül, akik mesterei voltak ennek a számrendszernek, sokan a teher tizenketted részével számoltak a félkagylóval. Mert ez jobban megfelelt annak az árunak a méréséhez, amivel dolgoztak. De akadt olyan is, aki a hat hatványaival számolt. Ez csak egy pontjával egyezett a karikákra alapított rendszernek. A hat hatodik hatványa ugyanis pontosan két hajó súlyú volt, tehát egy kettős hajó. És ez nagyon tetszett nekik. Nekem sokkal kevésbé. Az űrmértékek alapja szintén a kagyló volt, Körülbelül egy földi liter 8 tizede. Ebből a névegyezésből arra következtettem, hogy valamikor az idők hajnalán valószínűleg már volt egy elszánt elődöm, aki úgy akarta egyesíteni a mértékrendszereket, hogy lemérette egy kagylónyi részpornak a súlyát. Az űrmérték kagyló 60-szorosa a korsó volt. Szerencsére ennél nagyobb értékkel itt nem kellett hadakoznom és a súlyok ijesztő rengetegéhez képest aránylag kevés hosszmértékkel találkoztam. Három kar hosszú volt egy evező, és egy háló hossza 36 evezőt tett ki. A hat hatványait itt is fel lehetett fedezni, mert a kart 12 újra osztották, és ezek szerint a háló az újnak éppen az ötödik hatványa volt. Volt, mondom, mert egyetlen hosszmértéket hagytam csupán az evezőt, illetve annak század részét a kisújjat. Ha mindez így bonyolultnak is tűnik, hamar rájöttem, hogy a mértékek többsége igen jól megfelel a használat céljának. A legtöbbje engedelmesen simult az emberekhez, akik létrehozták, mint például az új és a kar hossza. A baj akkor kezdődött velük, amikor nagyobb összegeket kellett számolni. A gáma valamivel kisebb, mint a föld. Ha jól emlékszem, Tenling és Dév számításaira, tömege körülbelül 9,32 százalékkal kevesebb. Ha egy földi kiló itt mennyit nyomna, kiszámolhattam volna, de minek? A kagyló jó volt, mint űrmérték. Pontosan ennyi kölest adott például a palota naponta a város minden felnőtt lakosának. És ha ezt megváltoztatom, a korsók űrméretét is változtatni kellene, illetve a palota raktáraiban lévő több ezer korsó adatait minduntalan átszámolni. Az űrmértékeket tehát nem bántottam. A súlymértékek között azonban kegyetlen írtást műveltem. A kagyló megmaradt, de öt kagyló lett egy teher, ennyivel is kevesebb nyomja a vállakat. Száz kagyló egy csónak, ezer pedig a hajó. Ezzel a két utóbbi változtatással egyébként is közelebb kerültem a valósághoz, mert a régihez mérve a mai csónakok, de még inkább a hajók 8-10 szeresei voltak a róluk elnevezett mértékeknek. A kagylót aztán kereken 100 karikára osztottam. Az új rendszernek megvolt az az előnye, hogy a súlymérték alapja, a kagyló, változatlan maradt. Tehát az avanába érkező érceket és terményeket ugyanúgy mérhettük le, mint eddig. Az új, nagy értékeket elsősorban csak a palota írnokainak kellett használni. Illetve csak kellett volna, mert ahhoz előbb a tízes számrendszert kellett megtanulni. Az a két számjegy indította el később az írás reform lavináját, ami az új, tízes számrendszerből kimaradt. A tizenkettes számrendszer ősi örökség volt. Az öreg globáltú megmagyarázta, hogy Valamikor régen a 12-es volt az Istenek kedves száma. Szerintem inkább az embereké, mert a legengedelmesebbnek bizonyult a kialakuló társadalom legfontosabb matematikai műveletével az osztással szemben. Lehetett felezni, harmadolni, negyedelni, vagy akár hat felé osztani. Tagjainak száma elég volt a különböző tárgyak megnevezésére, és mégsem annyi, hogy túl sok számnevet kellett volna kitalálni és észben tartani. A tízes számrendszerrel együtt természetesen a nulla fogalmát is be kellett vedetnem. Egy, egyszer előnyt jelentett, hogy az avanai számjegyek elég bonyolultak voltak, így új jegyként ugyanazzal a körrel jelölhettem, mint a földön. A kör ugyan, merőleges átlóval osztva, habamú szent jele volt, de üresen, szerencsére semmit nem jelentett. Tamizis írnokai hamarabb elfogadták az új számrendszert, mint a kovácsok a vasat. Csendben figyeltek, és mint mesterüknek, Tamizisznak, az ő arcukról sem tudtam leolvasni sem helyeslést, sem elutasítást. Aztán, ahogy megvilágosodott előttük a számok új rendje, arcuk kipirult. Láttam, hogy míg szemüket a kötelező tisztelettel rám függesztik, kezük agyaktábla és íróvesző után nyúl. Nem tudtak ellenállni a kísértésnek, hogy azonnal kipróbálják, amit mondtam. Húsz napig minden reggel velük foglalkoztam a szokásos tanácstermi időtöltés helyett. Néhány felügyelő rossz néven is vette. Hallottam, azt mondták, hogy már a szolgákat többre becsülöm náluk. Nem törődtem velük. Arra gondoltam, jobb, ha megszokják, úgyis annyi mindent kell még megtanulniuk, ha sikerül, amit tervezek. Egyébként nem tartottam csodálatos eredménynek, hogy húsz nap alatt megtanítottam őket a négy alapműveletre és a hatványozásra, mert eddig is számokkal dolgoztak egész életükben, csupán azt kellett megérteniük, hogy ugyanazokat a műveleteket egy másik struktúra szabályai szerint végezzék. Mikor a harminc valahány írnokot egyenként levizsgáztattam, hogy valóban értik e mit csinálnak, nem tudtam megállni, hogy még valamit megnependítsek. Az avanában beszélt nyelvet, ami a partvidék többi nyelvének annyira édes testvére volt, hogy például ugyanazokat a jeleket használták akár hemti, akár narat írásaiban, már a viking indulása előtt elég jól ismertem. Írásának rejtelmeibe azonban nem mertem belemélyedni. Időm sem nagyon volt rá. Azt tudtam, hogy a jelek egy-egy szótagot hordoznak, és hogy egy-egy szótagot bonyolult szabályok szerint többféle jellel is lehet írni. Ezt nagyon zavarónak tartottam. Az írnokok számára azonban természetes volt, hiszen így tanulták. Az írást a palota kincstárának emberein kívül csak a templomok papjai használták. Az öreg Lubaltu habamú minden népének történetét rótta megszámlálhatatlanul sok agyaktáblára, melynek halmai között rajta kívül senki nem igazodott el. Gurú papjai jobbára számoltak és csillagászati feljegyzéseket vezettek. A költészetet pedig Erua szolgái művelték. Mazúnak annak idején udvari költői voltak, akik dicsőítő énekeket írtak a főpap tetteiről. Emlékszem még az egyik kezdetére, melyben a költő valahogy így fogalmazta meg mazu árulását, amikor az öböl bejáratát sziklákkal záratta el, hogy az akkor még sérült és csak a vizen úszni tudó Viking ne tudjon többé kijutni a nyílt tengerre, és így vele együtt a földi emberek is örökre avannához legyenek kötve. Leláncoltad az ég ezüst halát, hogy szolgáid legyenek a más csillagról jöttek. Békén hagytam volna őket a palotában, akkoriban még igen mertem bármin is változtatni, de mazú halála után három nap sem telt el, és már engem dicsőítettek. Az avanai nyelvet jól értő társaim Tenling, Dave, Marsis Val és a többiek na legnagyobb derültségére, az előbbi idézethez hasonló stílusban. Akkor visszazavartam őket a templomába, ahonnan azóta sem merészkedtek elő. Pedig tudtak igazán szép költeményeket is írni. Némelyik, amelyben Eruához a tavasz és a szerelem istennőjéhez folyászkodtak, meghatóan őszinte és magával ragadó. Nem próbálom meg lefordítani, mert csak elrontanám ritmusukat. A palota írnokai tehát csak raktárjegyzékeket vezettek, ahol két-három jelből álló rövidítéssel pontosan meg tudták jelölni, milyen áru mennyiségét őrzi az agyaktábla. Az írnok utánpótlás még így is nehézkes és lassú volt. Az a fiatal gyerek, amelyik elég szerencsésnek mondhatta magát, hogy valamelyik templomban mindenféle szolgálatot elláthatott, a cellák takarításától kezdve az edények elmosogatásáig hosszú évek alatt rendszeres tanulás nélkül elleshette az írás titkát. A papok csak a legkiválóbbakkal foglalkoztak, akiknek különleges értelme már korán megnyilatkozott. Ezek pedig rendszerint a templom papjai közé emelkedtek, és kevésnek jutott eszébe, hogy kényelmes életét a palota kincstárában folyó munkára cseréje. Mazú annak idején, ha szükségét látta, bármelyik papot a palotá szolgálatára rendelhette, és ezzel ellen senki nem mert tiltakozni. Nem bíztam a parancsszóra végzett munkában, és már ekkor éreztem, ha valaha megoldom az írástudás kérdését, nem ezt az utat választom. Láthatjátok, mondtam az írnokoknak, mennyivel könnyebb így számolni, mint eddig. Pedig ezután is ugyanazt a kölest, rezet, olajat vagy más árut írjátok az agyaktáblákra. Vagy talán változik valakmelyiknek a súlya azzal, hogy így vagy úgy számoljátok? Nem, felelték. Csak hogy így, kevesebb fejtöréssel, rövidebb idő alatt juttok ugyanarra az eredményre. Megálltam egy pillanatra, és az írnokok helyeslően bólintottak. Úgy gondolom, folytattam, hogy az írással is így van valahogy. Ugyanazt mondjuk, és másképp írjuk. Miért van az, hogy Tamizis és Talil nevét, erősen hangsúlyoztam az első szótagot, ugyanúgy mondjuk, mégis, ha leírjuk, mindegyik más jellel kezdődik. Többen illedelmes torok köszörüléssel jelezték, hogy meg tudnák magyarázni, én viszont tisztában voltam azzal, hogy érveik az írás őskorába vezetnek vissza, mikor az azonos hangzású szótagok különböző tárgyakat jelentő szavak elejéről váltak le, hogy a szótagírásban megkezdjék önálló és oly zavaró életüket. így hát nem hagytam, hogy közbeszóljanak. Azért írjátok többféleképpen, mert úgy tanultátok mestereitektől, azok pedig megint csak másoktól. Gondolkozzatok! Ha Talil nevét Tamizis jelével kezdeném írni, nem tudnátok-e ugyanúgy is elolvasni? Vagy ha ezt tenném, akkor Talil csupán azért, mert más jellel kezdeném a nevét az agyaktáblán, nem volna többé ugyanaz az ember, aki most itt áll? Újabb szünetet tartottam, hogy legyen idejük rágódni a hallottakon. Nem ismerem úgy a szent jeleket, mint ti. Tudtam, hogy őket is, akár csak enni út a hiúságukon keresztül foghatom meg a leghamarabb. Ezért mondjátok meg nekem, hány olyan jel van, amit a ta leírására használtok? Négy, Isteni Uram, szólalt meg intésemre az egyik öreg írnok. De aki igazán jól ismeri a szent jeleket, még háromféleképpen leírhatja. És pedig... Tehát ez azt jelenti, vágtam el a hosszúnak ígérkező nyelvészeti fejtegetését, hogy minden ifjú, aki a szent jeleket tanulja, hat jellel hiába tölti az idejét, mert már az első jellel is le tudná írni az összes olyan szót, amelyben a ta elhangzik. Hány évig tanulják az írnokok a szent jeleket? Hat évig, felelte az öreg. Tudtam, ez csupán a... Hatos szám bűvös tiszteletének szól, mert akadt, aki hamarabb is megtanulta, a többség viszont talán élete végéig sem. A szent jeleket maga habamú adta őseinknek, és ő szabta meg azt is, hogy ennyi ideig tanuljunk. Gurru papjai ugyanazt állítják, mondta ártatlanul, hogy a szent jeleket gurru atya mutatta meg az embereknek, de hát ezt töntsétek el ti magatok között. Akár adta, akár gurú, azt mondjátok meg nekem, hogy az isteni bölcsesség miért kívánta őseitektől, akik még olyan okosak sem voltak, mint ti, hogy több jelet tanuljanak, mint amennyi szükséges. Mindig azt hallottam, hogy az istenek jóságosak. Hát jóságos az, aki több munkát követel, szeretett gyerekeitől? Zavart pillantásuk elárulta, hogy elevenükbe találtam. Ti vagytok a palota írástudói, gazdagságának őrei. Megszámláljátok a korsókat, jegyzékbe foglaljátok a bőröket, a bronzedényeket, az aranyat, a drágaköveket, és egyikötök sem vésné ugyanarra az táblára mondjuk az olajos és boros edényeket, mert az egyformának van csak helye ugyanazon a táblán. Most tegyétek ugyanezt a szent jelekkel. Kerüljenek egy-egy táblára azok, amelyeket ugyanúgy mondunk ki, és akkor magatok is meg tudjátok számlálni, hogy hány fölösleges jelet használtok az idők kezdete óta. A táblákat azután adjátok Talilnak, majd ő elhozza nekem, mert látni akarom, hogy az Istenek bölcsessége hány jellel nehezíti minden nap a munkátokat. Ott hagytam őket megdöbbenésükkel és ellenvéleményeikkel együtt, mert az írás átalakítása nem volt olyan kényszerítően sürgős, mint a számolásé. Talil utánam jött. Bölcsességet fényesebben világít, Isten Uram, mint habamú napja. Sajnáltam, hogy őszinte lelkesedésére éppen ezt a hasonlatot találta, de nem kívánhattam tőle, hogy másként beszéljen, mint ahogy gyerekkora óta tanulta. Mert velem sokszor megtörtént már, hogy mikor egy másik nyelv szavait igyekeztem a mi szent jeleinkkel leírni, Napokig kellett keresnem a sok között a megfelelőt. Ha pedig egy idő múlva újra el akartam olvasni, nem mindig tudtam vajon helyesen mondom-e azt, ami a táblám van. Olyan boldoggát tett, hogy érti, mit akarok, hogy nem törődtem vele, nem árulok -e el neki olyan tudást, ami talán még korai és megzavarja. Adj egy táblát, Talil! Olyan jeleket mutatok neked, amivel a világ minden nyelvét leírhatod. Nem tudom, megértitek-e, mit éreztem, hogy a mi írásunkat taníthatom meg egy másik értelmes lénynek, aki körülbelül akkortájt születhetett, amikor mi elindultunk a földről. Aki nem tudta, és ha elmondom, mit is jelenthetett volna neki, hogy azok a jelek születnek meg a keze alatt, amelynek elődeivel egy másik kultúra hajnalán az én emberőseim rótták agyagba, papírusba vagy kőbe tetteiket, gondolataikat. Az agyag, amelybe Talila jeleket karcolta, nem különbözött sokban attól, melybe egykor a Sumér városok írástudóinak nádveszélye mélyeztette az ékek sorát, talán az első földi írást. Boldog voltam, és ugyanakkor a torkom összeszorult. A palota írnokai hosszú és gyilkos viták után, melyekbe óvakodtam beleszólni, egyszerűsítették az írást. Végül is minden szótag írására egyetlen szolgált. Ezt néhány év alatt átvették a templomok papjai is, anélkül, hogy kényszerítettem volna őket. Csupán Lubaltú esett kétségbe, hogy egész élete munkája kárba vész, mert egy idő után nem akad majd, aki el tudja olvasni a régi, sok jelentésű jelekkel teleró tábláit. Igazat adtam az öregnek, mert valóban felbecsülhetetlen értékű volt, amit a sok csodás isteni esemény mellett összegyűjtött a bolygó népeinek múltjáról, történetéről, szokásairól. Habamú templomának néhány papját, akik az egyszerűsített írást már jól ismerték, a palota szolgálatába fogadtam, hogy írják át Lubaltu tábláit. Nem kellett ellenőriznem, hogy elég szorgalmasak-e, mert Lubaltu, mikor éppen elfáradt műveinek további fejezetei munkálkodni, ez pedig már, már nagyon öreg volt, sűrűn megtörtént, Pihenésként őket sürgette. Másrészt pedig Tamizis, akiről tudtam, hogy lelkemélyén fölöslegesnek tartja ezt a munkát, és a palota pénzénél csak a sajátját félti jobban, naponta számon kérte tőlük, hány táblával készültek el. Elég volt akkor egyszer megmutatnom Talilnak a földi ABC-t. Nem csak azonnal megtanulta, hanem rájött minden előnyére is. Attól kezdve, itt-ott a helyes kiejtés érzékeltetésére néhány saját találmányú jelet alkalmazva nem csak az idegen nyelvek leírására használta, hanem titkos írásként is, mert rajtam kívül senki nem tudta, hogy a földi betűk az avanai nyelv szavait rejtik.